і незабаром заповнювала анкети відділу кадрів Міністерства внутрішніх справ. Яким же було її розчарування, коли вона усвідомила, що перекладачам, а маму, як видатного, викладача англійської мови, взяли до центрального апарату Міністерства на посаду перекладача, зброї не положено. Так саме це. Російське не положено. Мама обклала всіх матюками, розірвала свою заяву про вступ на роботу і пішла геть у настрої, наближеному до істеричного. Вдома вона поворожила собі на книзі «Старий Таморе» і начебто трохи заспокоїлася. Але моя мама – завжди була і залишається прихильницею особічного наукового підходу. Отож вона розпочала ходіння по бібліотеках, зокрема до наукової бібліотеки імені Вернацького, вишукуючи всі матеріали про дозвіл на придбання зброї. Про зброю як таку? і про законодавство країн світу щодо продажу зброї. Вона листувалася з осілякими помічниками народних депутатів і закидала рекомендаційними листами Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції та Міністерства оборони. Вона зверталася до адміністрації президента, до голови Верховної Ради, до генерального прокурора особисто і навіть вала таємне листування з Американською Асоціацією Продавців Зброї, представники якої надсилали мамі яскраві буклети і висловлювали їй моральну підтримку. А торік надіслали дві листівки. Поздоровлення з днем подяки та різдвом. Не вистачало тільки отримати від них індичку, яку власноруч застрелив хтось із активних членів асоціації на честь мами та свята. Повне алілуя. Науковий підхід – укупі зі спілкуваннями з компетентними органами мамі не допомогли. Питання самогубства провисало. Питання з пістолетом залишалося відкритим. Ні, їй відповідали. Спочатку навіть чевно, а вже потім мама їх дістала остаточно. Мама вміє діставати. Вона класик з діставання. Адже, в принципі, це робиться просто: один і той самий лист, надсилається ще раз, потім ще много-много-много раз і перетворюється на лист щастя. Це відома шкільна забавка листи щастя. Коли тобі приходить лист щастя, ти маєш переслати його 50 друзям. Тоді в тебе буде щастя. А якщо не перешлеш, то щастя в тебе не буде, а буде суцільне нещастя. Однак, якщо 50 друзям ти все ж таки цього листа надішлеш, Спокусившись ефемерним щастям, то цілком можливо, що всі ці 50 твоїх колишніх друзів добряче натолчуть тобі пику». Коли відповіді перестали надходити, мама почала розігрувати сцени громадського обурення з плакатами в руках. Комсомольське минуле може встрогнути з вами ще й не такий жарт. Воно не відпускає. Любов, камс, і вісна. Мама виготовляла агітаційне приладдя, підбирала картон відповідної форми, старано виписувала на ньому літери, прибувала спеціальні дощечки.